Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Du, și acum și Purul Rea și Vecii a Ami. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte bine cuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, cu solirile preacurate ai stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu harul și acoperirea nefăcutei de mână și de minuni făcătoarei icoanei sale, al cărei paracris l-am săvârșit, cu rugăciunile cinstitului, slăvitului, prorocului, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale tuturor cuvioșilor părinților noștri care într nevoință au strălucit în Sfântă Mănăstirea aceasta și în Sfânt Muntele acesta, ale Sfinților, Slăviților, doctori fără de Arginț, Chir și Ioan, a căror mutarea moaștelor opomenim, și ale Sfinților și drepților a Lui Dumnezeu, Părinții Joachim și Ana, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori.